Higa proiektua behar dugu aipatu, ortofonisten eh, proiektua, eta ortarako gurekin dugu, ez ditxu oiak buru, egunan? Egunan. Ortofonista zireazu. Eh, menturaz, bi itzaz, higa proiektua atzo horkezu zinuten, bi itzaz eh, laburubiltzen aldegozu, zer da? Beraz, da uh, garapenaren uh, evaluatzeko tresna bat, eta tresna hori ortofonistek baleatuko duguna gure bulegoetan. Aurendako da? Eh? Bai. Uh, finkatu dugu la urtetik zortzi eurtetara joango dira uh, aukentzat. Mm, Orduan, egaiten duzue, auk euskaldun, elebidun, beraz, euskara eta pentsatzen dut? Uh, bai, gero euskalegi usuan uh, baliatzen alitaikena, beraz. Espainola ere behar ez. Bai. Euskaldun, elebidun, elebidunek dituzten uh, izkuntzara detektatzeko eta neurtzeko tresna bada. Nola eginen da hori? Beraz, gauk egun... E, tresna horiek existitzen dira gure kasuan frantsesesaz deitzen dira test horiek. Mm -hmm. e, eta pasarrazten dizkigu areketak izan e, irudi batzu izendatzea, soinu batzu entzun edo desberdin du olako areketa desberdinak ikusteko zertan diren hizkuntza hizkuntza ahuzko hizkuntzaren garapen hortan. Hizkuntza ezpaita bakarrik soinuak ongi ahuzkatzea, gehienak uste dugun bezala, uh, izkuntzan badira atal desberdinak, izan iztegia, esaldiak uleratzeko edo egituratzeko, sintaksia edo gramatika gaitasunak, beraz hodiek guziak aztertzen ditugu, uh, bataz besteko bati konparatzeko Eta beraz hori euskaraz egiteko posibilitatea ukaren duzuen mendigo egi, ez baitzen hori da. Hori da. Oain artea zen eta guk egiten ginuen uh, alhal bezala, pixka bat uh, itzulpenak eginez, baina itzulpen horiek uh, ez dute beti berbalorea zenta linguistikoki de euskara eta Frantsesa ez dira batere berrizkontzak beraz hor uh, bere trexnak bere indar guzia galtzen zuen. Mm. Aipatu ah, duzu, nasmenduak dituzten aurrak ahalik fiten dia diagnostikatzea hori uh, da sedea, uh, trexnaren sedea. Nasmenduak egiten duzu uh, zer da adibidez? Beraz, nahzmendu franceser zehitzendena truble, truble du langaz horiek, uh, ezan nahi du, hastapenetik, auriek ukanen dutela, garapen uh, atipiko bat Edo berezi bat, ez da lotenal e, euskara guti egi entzun baita, edo ezin ez da argumentu hori eman ejaiteko er ahaujoak hizkuntza arazoak dituela. E ez, ez da euskara delako. Ez bat ere. Ez bat ere. Ez bat ere. Franzis ez ere bada, inglesez, Ez uh, bai, bat ere, bada, eta aurbatek balin badu nahi bat, uh, ondorioak izanen dira bere bi izkuntzetan. Bai, man zer bat, hitz bat ez duna ongi erraiten, ez zer izaiten alda? Beraz, izaiten si aldira perfil dezberdinak, harin uh, harina balin bada, eta berba ezagutuena, da, be, soinuak uh, ongi ekoizteko uh, aulesia bat edo zailtasun bat. Haiz da, xilabak trukatzea. Xilabak trukatu, xilabaka edo uh, soinu batzudean, berazka sohtan uh, haujak ez dira besteak zain uh, uleg eta gero hori da soinuen munduan, baina gero da iztegia, ejan nahi du baliatzen ditugu nitzak, behori da hitzen da maina, hori sinpleena baina gero eta kontzeptua abstraktuagoak izendatzeko hiztegi uh, hori, a berazteko uh, zailtasunak, beraz besteekiko, haien aien esaldiak Be... Mugitzagoak dira, dira laburagoak, ulehmen arazoak ere izan daitezke. Ara, bakutsak badu bere perfila, eta gero duen laguntzaren arabera, edo sustengoaren arabera, konpentsatugu kompensatuko du. Eta gaur egun gure inguruan helduetan badira ere garaian asmendu ah, horiek dituztenak baina ez da agertzen, zenta lortu dute kompensatzen, estrategiak atxemaiten eh, bestalde komunikatzeko. Hmm. Eta sortu duzuen tresna, eh, Euskaraz sortu duzuez, ez erduzue, kopiatu duzue, jadanik egiten zena nola egin duzu sortzeko? Be, hori zen uh, lan ogen uh, pixka bat uh, erronka, zenta itzulpen bat eginez, uh, etzen baliagahia hori, izanen, soinuak uh, ez dirabar denak, uh, euskaraz, da euskara lang aglutinantola sartzen direnak, frantsesez sintaxia mailan ez da Zeranek, batere. nahi du? Ben, nori nori buruan ha, dugun konzeptu hori adibidez, uh, itz bakar batean sartuko direla uh, ez gramatikalak, eta, bueno, dizkiot adibidez, franxesez ez batere ola abertuko esaldian. Beraz, uh, Garapen mailan ez da ere berdin garatuuko euskaraz edo Fransesez etaraz ez duzue it zuurpen soil bategin e, nola landu duzue.raz zuuri da lehen Bilkurak hasi ziren gure artean aipatuz zein ziren frantsesez baiatzen ginituen tresnak zertan maite eginituen eta hortan oinagituz gero ikesleak ere lagundu gaituzte, Mariiporki eta Marijoez bajenak, lagundu gaituzte ikusteko zehaz tertugiko ginoen, ze geitu behartzen edo ze desberdinazen uh, Euskaran, eta horretarik abiatuz, behe xor, uh, sohkuntza izan da gero. Eta errandu zuberaz, Euskara dela hizkuntza aglutina bat, bai. zer da beste berezitasunik uh, adibidez uh, beste izkuntzekiko. Nun, nun atxpanduz ez da iltasunazuen uh, lana plantanez hartzeko emementoan. Hor izan da linguistika ahloa, ez da bortzaz, uh, Nere ahloa izanen, baina bai, lan potoloena da esaldian egituratze hortan. Hala esaldian egituratzean, aglutinatze uh, konzeptu horrekin, gero badira ergatibo nozioak eta olako gauzoak francesan ez direnak, uh, beraz horien asterzeko eta horien asterzeko haur ele kasuan. Alta... E Eganen dut, auk elebitunak, eh, francesa eta euskara edo, espainola euskara edo bizkuntzakiten auk horiek, eh, suposatzen da, errestazun gehiago badutela, dutela, zenta ariketa, ariketa desberdin gehiago egiten dute, eh, ala, ala ere, behag da, behag dira, egin, eh, egin nola egan eh, <coughs> behar da hori, hori. bai, aztaketak egin, egin behar da? Bai, zenda, biztandena elebi duntasunak baditu alde honak eta ezagutzen ditugu baina, hor, da zinez, hartaren ahloan Egan haidu gure gana horbiltzen diren auzek badituzte egunerokoan e, zailtasunak izan e, komunikatzeko besteekin, edo gauzak ulerzeko, edo soenuen jaiteko, beraz tra bat, bat sortuko du, elbagitasun bat sortuko du, haien eguneroko bizian, haien ajemanetan, edo eta ere e, ikastolan, biztan dena, ikasgaietan sartzen direlarik. Zenako da inportanta orain zailtasunan den aur batendako, e, euskal iztunan den aur batendako, e, zenako da inportanta euskaraz ukaiteat gesna hori? Betuen uh, artta, uh, albezain egokia izaiteko, bai. egokia eta beraz, beraz eraginko jagoa biztan dena. Zortzi eskolek parte hartu dute uh, beraz, ikerketan normak aipat, aipatu dituzue, normak uh, osatzeko zortzi eskolek parte hartu dute mm. uh, normak aipatzen duzularik zer dira normak uh, ortofonia munduan eganen dut? Uh, Arik eipta bat aurkesten delarik adibidez aurk batek ukanen du uh, emaitza bat, oztakit, uh, zazpi amaren gain, eta emaitza hori dugu konparatuko uh, adin hori duten uh, Eunka aujeri, ah, eunka das. euskal iztuneri. Ikusteko, ea baisteko azek den, geienek okanduten zazpien guru, edo gutiago zentagaitasun hori berantago garatzen da. Hortik nohma ateratzen, ateratzen dugu bataz baisteko bat, eta okay. ala, Norma hori. Et, eta guk sekatzen dituguna da, norma ortatik zinez urhun eta kampo direnak, eta ordu uh, agertaraziko aulesia bat, edo disfunzionamendu bat. Eta ordu te gure behar izanen. Bestena, sustengo mota bat da, eta hor ez da ortofunisten uh, erjola. Hor, justuki justu ortofunistak epatzamaitu zuhe, higa proiektu horretan, somat ortofunista sartuak dira, edo nola antolatuak ziste? Beraz, uh, lanean aktiboki bilkuretan, ustez baginen uh, amak bat edo amabi ortofunista gehi bi kekleak, e, eta gero, ebaloatze uh, fasean, datuen bilketan, baginen uh, amairu, Amapio, ori da, beste ortofonista bat zugeitu zira gure laguntzeko uh, denborartzen baitzuan ikastoletan eta pasatzeko. Hor nori zuzendua izanena tresna hori hor aurreak, baina hemengo aurreak, uh, ipar euskalegiko aurreak, nahi duzu ez zabaldu euskalegi guzira, nola? Beguk nahi ginukena, da, be, tresna normalizatu hori euskalegi mailan... Uh, baliatua izaitea. Gero orta nerea, ostio naipatzen nuena, zailtasunak Euskararekin, da Euskalki desberdin ainit direla, beraz, iztegiaren ariketa prestatzeko, be denak aztertu behar ziren, bo egualdeko Euskalkiak ez ditugu menperatzen, bainan, bezain bat egokitzeko gure bulegoetan. Beraz izanen da oinaagi bat euskara batuan egango dugu eta gero geroizztegi mailan edo olako ahloetan be profesional bakottsak egokituko du. Besti ohiak buru Minesska gurekin izan izuntan, beraz iga proiektua o geststu zu eta badalana beraz ondoko ondoko egun eta iretetan betasatzen dut Minesska Mineskar zorri